svenskar. Jo, vi betalar minst en uppvigling mot oss själva. Sen ska vi ta och prata lite om att islam flyttar in i riksan igen. Och sen är, så kommer vi fram till att vi måste prata lite krig också eller att säga, men, och prata om att våra neutrala dagar faktiskt är förbi. Och så ska vi prata om lärare som skrämmer barn och att eh, många mindre orter är på nedgång. Så det är många ämnen vi ska prata om idag. Så sitt kvar så är vi tillbaka snart. att ta kasta om ordningen lite idag kände jag. Jag säger först och främst hej och välkommen till Jakob. Ja, god dag på er flickor och pojkar. Mm, och hej och välkommen på dig Conrad. Jo kommer sist här ja. Ja hej. Ja och som jag sa här innan så tänkte jag att vi skulle börja. Som små blir vi ofta tillfrågade om vad vi ska bli när vi blir stora Och detta syftar då på vad vi ska arbeta med Följden av detta blir att få personer reflekterar över vad som är viktigt i livet och inte Utan det ses som en självklarhet att ha ett arbete man brinner för Eller åtminstone att ha ett arbete alls Jag är 19 år, jag vill inte arbeta Att säga något annat vore enbart självbedrägeri men det är väldigt få personer som förstår och jag resonerar. Jag vet inte hur det är med andra. Men åtminstone jag vill kunna se det som en rättighet att ha tillgång till bostad och mat, utan att för den skulle behöva förtjäna det. Jag vill inget hellre än att leva i ett välfärdssamhälle, men under rådande premisser ses varken individen eller kollektivet som någonting annat än arbetskraft och parasiter. Och sist men inte minst, ingen skall behöva arbeta för sitt uppehälle eller kännas att sin existens behöver berättigas genom det samma slutsitat. Ja, jag tror det var till och med den gamle Marx pratade om detta och han menar ju att vi alla måste, alla som kan måste ju arbeta och arbeta lite extra för att det ska bli något över för att ta hand om folk som gamla och sjuka och barn och sådär. Mm. Och jag menar, hur har hon tänkt att det ska, vem ska betala för henne? Hur kan man hur kan man leva i, i liksom ett, ett Ja men i en sån bubbla där man, där man tror att allting ramlar från himlen ja. Alla måste ju alltid arbeta Alla djur, alla människor, alla alla mm, Ja men om man ska tänka det, Den stora frågeställningen Eller den saken jag tänkte på Det är ju just det här med arbetsmoral Och skillnaden i arbetsmoral Som faktiskt är Och det kan vi ju se rätt tydligt nu Nu är ju faktiskt ett gyllene tillfälle Att, att alltså, ta en titt på det För om, nu ser vi att Relativt unga personer har kommit ut på arbetsmarknaden Sen har vi då 80 Och sen har vi då de äldre och man kan ju se nu, och även pensionärer idag Ger sig ut och jobbar i skogen och sågar träd Eller vad de nu gör, så man ser ju skillnaden Och det, det man tydligt kan se är ju att nu, nu är det generellt sett då Är ju att de som är, säg 40, 50 Eller runt den åldern och mer de är ju, alltså arbete för dem, det är ju någonting väldigt, väldigt viktigt. Det är ju någonting som vissa mycket lever för. Men går man ner ett snäpp och tittar på 80-talisterna då till exempel. Om jag ska tala för mig själv då så, så måste jag ju säga det: att jämför jag mig själv med de som är 40 eller äldre, så har jag inte samma arbetsmoral. Det måste jag ju säga. Jag jobbar, men jag, har in, jag, jag finner ju inte samma. Alltså glädje I det så att säga Som de gör oh, eh, med, ja, ja och, och, jag menar, Hur känner du Kondra då till exempel som är Lite lite äldre då, men inte mycket än mig eh, Nej men jag, jag alltså, Hon vill inte jobba så nu, nu ska vi ju rättvisans namn Det här är en 19-årig tjej jag menar, Hon är inte någon opinionsbildare på något sätt Fast det nu nästan kan verka så Men, men att gå ut och säga nej men Jag vill inte jobba som något slags statement Det är väl ingen som vill jobba Det är ju inte därför man jobbar För att man vill Vissa har tur och har ett jobb de älskar Men de flesta andra, vi måste ju gneta på Ja men det, jag Så vet det. inte om det alltid ja, men Som jag säger att många av de äldre verkar ju Ändå trivas mer på ett annat sätt mm. Men egentligen finns det ju ingen bättre Att fråga då än Jakob Egentligen du som har sett Längre än oss och den här arbetsmoralen jag menar hur var arbetsmoralen om du tänker tillbaka till typ 50 60-talet vad skulle du säga? hur skulle du säga att den var då 50-talet kan jag ju förklara jag själv inte uttala mig om för att det, det var, var all... lite väl Ja, men, så... ja men jag menar att när du själv var Ja, jag jo jag Ja, ja ja, generationen, ja, arbetsmoralen. oja, oh, är... alltså den, den, den fick man ju hemifrån så att säga. alltså allt ihop det här alltså som sagt det är ju en, är en liten när är 19 år och vi eh, vill ni äta kakan och har den kvar Hon har mycket att lära Men eh, eh. Det är ju så Visst, alla har vi väl våra drömmar Och ambitioner, vi vill bli något Och, och, och så vidare Jag tycker åtminstone eh, Mycket, vad man, nu ska jag inte Dra alla ungdomar över samma kam Naturligtvis, men åtminstone Många som släpps fram i medierna Så får man ju det intrycket att, att Jobb och så vidare, ja, jag vill bli Idrottsstjärna eller rockstjärna Eller någonting sånt där Ja, och visst, det är klart, vi kan ha Alla våra drömmar, men eh, att förverkliga dem, det är ju en annan sak och trots allt, det är ju brödföda däremot så kan jag väl också förstå jag menar att ni som är yngre som var inne på det här att just kanske att arbetsmoralen har försämrats mot vad den var tidigare ja men visst, naturligtvis alltså skillnaden mellan 60-tal och Ja, 90-talet då kan man säga Det är ju så enormt För att eh, eh, 60-talet var ju fortfarande homogent Och 90-talet är mångkulturellt Plus en annan sak som är väldigt viktig i sammanhanget Alltså det finns ju andra om man nu ska tala om eh, Tala politik Det finns ju en annan fråga som ju tyvärr har kommit i, i, i skuggan av all idioti och det är ju just eh, skattepolitiken vi har alltså eh, det är ju så att skattesatsen har ju med eh, sosarnas hjälp den har ju hela tiden växt och växt och växt va? från Gun Gunnar Sträng och, och, och, och så vidare och, och det säger det säger sig självt att ju mer eh, de tar från din lön du ska betala skatt för alla, all, alla dessa idiotier Jag menar Alltså missförstå mig rätt nu Självklart en viss eh, skatt Måste vi ju naturligtvis betala För att upprätthålla välfärden Vi måste ju ha sjukvård Vi måste ha ett försvar ja, ni vet, alla mm. Självklara saker Men eh, Jag menar eh, Vi sitter ju ändå och betalar på En massa eh, onödiga Saker som, och ja, för att inte tala om massa människor som ska försörjas på bidrag och så vidare. Va? Och det är klart, det säger sig självt att, att, att, att ju mer de tar, och ju mindre du får i plånboken, det är klart att, att, att, att det påverkar ju arbetsmoralen. Sen undrar jag, om, jag, vet inte, jag måste bara sticka in och undrar om inte någonting annat som kanske påverkar också i att. Om det kan vara så att människor blir distraherade liksom av alla andra roliga som, så att säga, möjligheter som finns idag Som inte fanns förut, datorn till exempel Som är en nöjesmaskin som bjuder på det mesta, både musik och film och spel och allting Att det är någonting som, som, som människor verkligen vill göra eftersom det är någonting som är jätteroligt eh, Att det kanske påverkar människor att de vet, känner jag. Men det här är ju mycket roligare. Det är mycket trevligare att sitta hemma vid datorn och. Och, och göra, göra, spela spel, eller sitta framför tvn och titta på film, mm. än att vara här ute och hålla på alla de här timmarna varje dag. Ja, jag, jag tror också att, att vad man ska, jag kan tänka mig, och det här vet ju kanske du kanske lite bättre än jag, att, att förr i tiden så var det lite mer eh, Man var lite mer rädd för fattigdom, om man säger så. Så att det var, man var ju glad att man hade ett jobb och kunde tjäna ihop pengar. Och idag är ju det här vanligt att alla ska ta hand om en, ja. nej, man kan bara lägga sig på rygg och så lösa ja. Sig allting ja. Ja. Ja. ja, Eller just ja, men där, för att fortsätta med. Och säga att det finns roligare saker nu Då fanns det ju inte Så många alternativ och så mycket annat att göra Då kanske man såg det lite mer som en rolig grej också Just att ja, men då fick man komma ut Och träffa människor Och snacka skit Och, och, och så istället för att bara sitta hemma och uggla När det, inte, när det kanske fanns en radio på sin höjd mm. ja, sen, sen också en annan sak Och det är väl mycket just det där med ideal också Vad man har som ideal Jag kan berätta själv när, när jag var en liten parvel Och eh, Ja till exempel redan när jag gick Till Lekes alltså <laughs> Och ja eller till och med till, Kunde vara under min första skolår Och ha, hade en liten promenad eh, Och Till exempel att eh, det, Man passerade Någonstans där det pågick ett arbete Ett gatoarbete va Och alltså det var bockar Uppställda och kompressorer som surra Och det var gubbar som, som Gick där på och och, och, och och allt vad de gjorde va och, hur man stannade upp där det var mycket vanligt eh, och om man tittar man tyckte det var så eh, alltså det var vuxna liksom och man kände själv nästan att, att ja men det här vill jag göra när jag blir vuxen alltså mm. vanliga jobbar jobbar. och det alltså jag kan säga att det var det, det var typiskt Min generation vi kunde eh, när, när vi var små på armlar, bara titta på när när, när, när var vuxna och var ute och jobbade Och tyckte att för fasingen Varför kan inte vi få bli vuxna Så att vi kan få så att säga, komma in i den gemenskapen mm. Det behövdes inte mer jag måste säga, återkoppla lite till det Länsman så innan när du frågar hur jag såg på arbete och jag måste säga, jag har haft en hel del slitjobb och känslan när man kommer hem efter en dags arbete man är trött, man är blöt, man är kall men det har ändå varit okej okay. den, den, det samvetet man har om man säger så jag känner ju verkligen att då har jag gett mitt till samhället och det är en väldigt skön känsla Absolut. Och jag vet ju när jag har gått arbetslös och gått på A-kassa, då är det ju tvärtom. Jag känner att jag tar utan att ge. Och det ja. visst, det kan vara gött att ligga på soffan, men jag i alla fall har alltid den här gnagande känslan i bakhuvudet att du gör inte ditt nu. Du tillför ingenting, du tar bara. Ja. Och det är ju den här känslan vi måste, alltså att man ska ha en möjlighet att jobba. Är du frisk och, och kan arbeta och kan bidra, då och i förlängningen hjälpa dem som har det svårt. Mm. Mm. Det är ju en, det är en lyx, alltså, och få, få hjälpa andra. Nej, och här, Det här tror jag väl man kanske skulle Jag vet inte hur det skulle kunna gå till Men att man kanske mer i skolan Och mer runt det här klassiska köksbordet då Där allting händer Att man, att man berättar lite över sina barn på något sätt att Det är inte bloggare som är det fräckaste För det tycker inte jag En bloggare tillför inte ett skit till samhället En artist kanske lite Men de som verkligen tillför är ju, Det är ju undersköterskorna Det är ju lagrarbetena Det är ju det är de som knegar Det är ju de som är hjältarna i samhället. Glöm, Konrad, glöm inte bort våra hantverkare Ja, absolut. Alltså det kan det det det kan, rör, kan spränga läckor det, ja, det, det finns massor av saker. Och, och, och du behöver en hantverkare. Och där återigen alltså, om man säger med det skattesystem vi har eh, i landet. Jag menar förr eh, kunde du eh, jag menar, få in hantverkare och det kunde gå alltså snabbt, det kunde gå på dagen. Och det var inte så förbaskat blodigt Men jag menar idag så kan det ju bli enorma räkningar mm. Idag så kan det ju gå fort Fast då är det generellt sett polacker som kommer mm. ja, äh, Och, så, ja, och så, visst, visst att det kan vara saftigt Men det här rotavdraget Det är ju faktiskt ändå bra Mm. Alltså jämförelsevis så att det, det håller ner svartjobben rätt mycket Och skapar faktiskt ja. mer, och gör det lättare för folk och det, ja. det, det, det har man ju märkt Så att det, det, ja. Ja, det är helt, helt dåligt är det inte Det är, det, det, det är inte menar, Men här kommer vi också in på just det här problemet ja, Som det hela kretsar kring hur vi, vilka ämnen vi än tar upp Så landar vi alltid på mångkulturen Och det är alltså, alltså Den stora skillnaden är ju Att i ett mångkulturellt samhälle Du kan inte få Samma samhörighetskänsla mm. som, som man hade När Sverige var homogent Det är ett faktum och Där jag har gått för det har gått förlorat mm, mm, mm. Ja och kanske för evigt Jag vet inte hur det är med det Det kanske för evigt det är borta alltså, det, det ja. kanske, Om man ska vara lite dramatisk den, här, den svenska tilliten till andra Kanske är förstörd för evigt För att den tog ju säkert många många generationer Att bygga upp Oh ja. Och gick ganska fort och riva ner Och vem ska bygga upp den När ska folk börja lita på varandra Om inte det ens föräldrar som är där Nej, Och sen säger jag det också Just för att återknyta till den här nöjesbiten igen. Jag, Vad jag pratar om sånt idag Men ja, <laughs> nej för jag bara kom på När jag var liten Så var jag ute i skogen eh, Och gick med min mormor Och så, och så visade hon Alltså det, det slog mig redan då Fast det här var ju in, innan det var bra grafik på spelen Så att säga Det fanns ju fortfarande spel och grejer och så vidare Men då visade hon vad, vad de gjorde Hon tog ju bara en kotte Och ett par fyra små pinnar Och satte in dem där Och gjorde, ja det skulle föreställa en ko då Det var så de lekte Det var deras nöjen Och då kan man ju kanske förstå det också återigen Att då kanske det var Enda roliga var att göra Någonting tillsammans, och arbeta Och sådär, men det ja, jag jag att de tyckte det var lika roligt som, som kidsen gillar Och Xbox nu Det tror jag väl är att säga, absolut Men det är ju mycket mer svårtillgängligt ja, och. och ska du väga leka med kottar mot en Xbox Så vinner ju givetvis alltid Xboxen mm. Om man säger så ja. Jo men så inte, Det här är ju en intressant fråga Men jag har ju tänkt på det själv När man tittar och ser vilken, vilken ändå skillnad det är Medan de, de som är 40 plus tänker sig ja, men vad bra vi blev klara lite tidigare Då hinner vi med något annat Medan mm. jag kanske skulle tänka Vad bra vi är han klart snabbare än tänkt Då kan man ju åka hem tidigare också Men, men kan, du, kan det vara, kan vara så här lätt också Det här måste i alla fall påverka Att förr i tiden var du ju mycket mer fysiskt aktiv Hela tiden som barn och som vuxen Och där, därmed tycker du att det är mindre ansträngande att arbeta nu ligger man ju kanske på soffan ja. förutom när man är på jobbet, och det innebär ju att väl vara på jobbet är ju mycket jobbigare för det, rent fysiskt Jo, men jag vet <laughs> <laughs> Precis, och sen tror jag även med nu, nu spekulerar jag ju bara här, men jag, jag kan ju ha, det kanske är vår generation då, Länsman, man har ju lite det är lite svårt att göra saker som man inte vill. Medan ja. det känns som att nej men man gör bara saker, saker nej, har... och då gör man det och det är inte så här om man vill eller så, inte att saker ska göras så har det alltid varit. Så har ja. alltid varit men nej, nej men alltså det, det är ju naturligtvis som allt att det är inte alltid frågan om vad man vill eller nej, inte men det är väl vill alltid egentligen fråga om vad, vad man vad man måste ja och har man tur så kan man göra lite saker man vill Om man har e tur så så. Är, Ja, men just ja så, det måste ja, vara så. Ja, kombinerar Man har, har ju ändå en fritid Och det gäller ju också Gärna rätt att ta den ja, mm. det, det är olika, det finns ju Men eh, Ja, som sagt nej. Men, men det är ju lite mycket också just det här med att det är lite som ett eh, Ja, men det här att man Måste Jag tänkte på en vän till mig som jag Ibland då hjälper till lite hemma hos henne. Och så får jag höra att. Eh, ja, men det är alltid så. När du, när du ska hjälpa till och göra någonting. Då, du, du jobbar ju på så intensivt. Liksom. Det är som. Ja, du, du kör verkligen på så där Och det, det går så. Du gör det så fort. Mm. Och, och, och då ser jag som att. Då sa jag att ja, men det, det beror ju liksom inte på. Arbetsmoral utan det beror ju bara på Att du äh, kör man i och gör det här mm. Så man blir klar fort Absolut. Liksom. Så slipper man sen ja. så, så kan man sätta sig och spela kort Eller göra något annat <laughs> Nej, men Precis, här... ja, men Det har jag tänkt på ofta men Vad är det man ska hetsa hem till Det är ju, inte, det är ju ganska sällan jag har något man måste hem och göra som är jätteviktigt Om man ska alltså, hem och sitta och glömt, egentligen. Nej men alltså jag, jag har alltid känt så det, jag menar Jag kan vara involverad i en massa olika Projekt och det är ju så här att, Alltså Om jag ger, in, ger mig in i ett projekt Var det en månö var va, så, så, så är ju målsättningen Att då ska det genomföras va? Och då, Alltså För min del Alltså det Det, det tas ut när det är färdigt, va? När projektet genomfört. För mig. Inte för, va? Mm. Mm. Så, så jag menar, då är det allvar. Ja, ja, ja. Så, så, så är det för mig, va? Och du, det, här, ja. Ju, ja, det är någon grundläggande. För jag känner ju precis som ländskman att man vill få saker gjorda hela tiden. Ja, och Till och med om ja. kanske inte arbetsdagen är slut så ska man göra färdigt det här så man kan göra nästa ja, och... Istället för att liksom fokusera på det du ska göra. Men det är kanske är skolan som måste gå in här. Och... Och hjälpa oss då Som är så dåliga på det här Och bara, nej men nu sätter du ner och så gör du det här tills det är bra gjort Sen får du göra nästa sak ja, jag, jag, jag förstår inte den här skolan Idag alltså. nej, det, nej. De, de, de, de, de rapporter Man får är mer Men det är ju tyvärr så Måste jag ju säga Här kan man konstatera precis som Sara Leander, Det är skönt att man inte längre är Upp The romantically, if you are not left go,